Haleluya haleluya Jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi chetu cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi Ninamshukuru Mungu kwa kutujalia neema ya kukutana tena katika kulitafakali neno lake. Ninamtukuza kwa kutujalia roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Ninamshukuru kwa kutuangazia nuru ya uso wake na kutufadhili. Hata sasa wote na tuseme, Bwana ni Ebenezeri kwa kuwa yeye ni Mungu anayetusaidia. Jina la Yesu Kristo na litukuzwe milele. Rafiki mpendwa, wiki hii tunatafakari kichwa kinachosema, Dhamiria kutafuta uso wa Bwana kwa moyo wako wote. Dhamiria kutafuta uso wa Bwana kwa moyo wako wote. Rafiki mpendwa, kuna tofauti kati ya kumoomba Mungu na kumtafuta Mungu. Kuna tofauti kati ya kumoomba Mungu na kumtafuta Mungu, kumomba Mungu ni kuzungumza naye na kumjulisha haja za moyo wako. Kumomba Mungu ni kuzungumza naye na kumjulisha haja za moyo wako. Kumtafuta Mungu ni kutaka kumjua kwa undani zaidi na kuwa na ushirika naye. Kumtafuta Mungu ni kutaka kumjua kwa undani zaidi na kuwa na ushirika naye. Kumtafuta Mungu ni zaidi ya kumjulisha Mungu haja zetu. Ni zaidi ya kumoomba atupiganie, ni zaidi ya kutafuta baraka zake. Kumtafuta Mungu, ni zaidi ya kumjulisha Mungu haja zetu. Ni zaidi ya kumoomba atupiganie, ni zaidi ya kutafuta baraka zake. Kumtafuta Mungu ni kutaka kumwona alivyo na nguvu zake na upendo wake na utukufu wake. Kumtafuta Mungu ni kutaka kumwona alivyo na nguvu zake na upendo wake na utukufu wake. Kwa habari ya kumtafuta Mungu Daudi alisema Kwa habari ya kumtafuta Mungu Daudi alisema E Mungu Mungu wangu nitakutafuta mapema Nafsi yangu inakuonea kiu mwili wangu kuonea shauku katika nchi kame na uchovu isiyo na maji ndivyo nilivyokutazama katika patakatifu Nizione nguvu zako na utukufu wako Maana fadhili zako ni njema kuliko uhai midomo yangu itakusifu e mungu mungu wangu nitakutafuta mapema nafsi yangu inakuenea kiu mwili wangu kuonea shauku katika nchikame na uchovu isiona na maji ndivyo nilivyokutazama katika patakatifu nizione nguvu zako na utukufu wako maana fadhili zako ni njema kuliko uhai midomo yangu Itakusifu, Hiyo ni Zaburi ya siti na tatu, mstari wa kwanza hadi wa tatu. Rafiki mpendwa, Mungu anaonekana zaidi kwa watu wanaomtafuta kuliko wale wanaomuomba pasipo kumtafuta. Mungu anaonekana zaidi kwa watu wanaomtafuta kuliko wale wanaomuomba pasipo kumtafuta. Tena anapendezwa na wale wanaotaka ushirika naye kuliko wale wanaohitaji tu msaada wake tena anapendezwa na wale wanaotaka ushirika naye kuliko wale wanaohitaji tu msaada wake. Daudi katika kumtafuta Bwana alisema, alimtazama katika patakatifu pake ili apate kuziona nguvu za Bwana na utukufu wake. Alimsifu kwa kiaminini fadhili za Bwana ni njema kuliko uhai. Daudi katika kumtafuta Bwana alisema alimtazama katika patakatifu pake ili apate kuziona nguvu za Bwana na utukufu wake. Alimsifu huko akiamini fadhili za Bwana ni njema kuliko uhai. Rafiki mpendwa, Mungu ameahidi tukimtafuta tutamuona ikiwa tutamtafuta kwa moyo wote. Mungu ameahidi tukimtafuta tutamuona ikiwa tutamtafuta kwa moyo wote. Imeandikwa katika kitabu cha Yeremia sura 29 na mstari wa 13. Yeremia 29:13. nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Tunaambiwa tutamwona Mungu ikiwa tutathamiria kumtafuta kwa moyo wote. Tutamwona Mungu ikiwa tutadhamiria kumtafuta kwa moyo wote wale walioadhamiria hivyo hao ndio walioja shahuda za matendo makuu ya Mungu katika maisha yao wale walioadhamiria kumtafuta Mungu kwa moyo wote hao ndio walioja shahuda za matendo makuu ya Mungu katika maisha yao rafiki mpendwa wengi tunapenda kusikia shahuda za matendo maku ya Mungu na mara zote huwa tunatamani hayo tunayoyasikia yatutokee na sisi wengi tunapenda kusikia shuhuda za matendo maku ya Mungu na mara zote huwa tunatamani hayo tunayoyasikia yatutokee dha sisi lakini hatujadhamiria kumtafuta Mungu kwa moyo wote ili apate kuonekana kwetu hatujadhamiria kumtafuta Mungu kwa moyo wote ili apate kuonekana kwetu ni muhimu kufahamu shuhuda tunazozisikia huwa hazitokei kibahati bahati. Shuhuda tunazozisikia huwa hazitokei kibahati bahati, hazitoke bahati, bahati. bali kuna mtu mmoja mahali aliyejitoa kumtafuta Bwana. Shuhuda tunazozisikia huwa hazitokei kibahati bahati, bahati. bali kuna mtu mmoja mahali aliyejitoa kumtafuta Bwana. Daudi alidhamiria kutafuta uso wa Bwana akasema Bwana uliposema nitafuteni, nita ulipo nitafuteni uso wangu moyo wangu umekwambia Bwana uso wako nitautafuta Bwana uliposema nitafuteni uso wangu moyo wangu umekwambia Bwana uso wako nitautafuta Zaburi ya 27 na mstari wa nane. Rafiki mpendwa kama alivodhamiria Daudi na sisi leo tudhamirie kutafuta uso wa Bwana kwa moyo wote kama alivodhamiria Daudi na sisi leo tudhamirie kuutafuta uso wa Bwana kwa moyo wote tuombe. Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni wewe uketie mahali pajuu juu pamoja na watu wa nyenyekevu wa dhambi zao. Tunasimama mbele zako asubuhi ya leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunakutukuza, tunakusifu, tuna kuhimidi na kukwabudu wewe uliye juu. Tunakushukuru kwa jinsi unavyotutunza na kutulinda kwa neema yako toshayo katika maisha yetu. Jina lako nalitukuzwe milele Bwana. Tunakushukuru kwa neno lako la uzima unalotufunulia kila siku leo. Hata leo Bwana umesema na mioyo yetu. Tunakuomba neema ya kusikia na kufahamu neno hili Roho Mtakatifu analosema na mioyo yetu. Ee Bwana tunadhamiria kwa mioyo yetu kuutafuta uso wako tukapate kukuona wewe na utukufu wako katika maisha yetu. Tusaidie e Bwana tusiwe watu wa kukujulisha mahitaji yetu tu, bali tutafute sana kwa na ushirika na wewe kwa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Mungu kwa kome ili kuonekana kwa wote watakao kutafuta kwa moyo wote. Nami ninadhamiria leo kutafuta uso wako kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa ajili ya uaminifu wako na upendo wako. Asante kwa ajili ya huo utukufu wako unaotufunika. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya huo ukuta wa moto wako unaotuzingira pande zote. Asante kwa kuwa mkono mkononi mkono, mkono mwako Bwana tuna uzima na usalama milele. Tunanyonyeza hiyo damu ya Yesu Kristo iliyobeba uhai wa Mungu juu yetu na uzao wetu ika mema kinyume cha mabaya yote. Hiyo damu ya Yesu ikaharibu kila silaha itakayofanyika juu yetu. Na huo moto wa Roho Mtakatifu ukateketeze kila pando la yule mwovu kwa mamlaka ya neno la Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni. Tunakuinulia sifa za mioyo yetu. Wewe peke yako unayestahili kusifiwa. Jina lako la litukuzwe baba, mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu kundi silo, Leo ni tarehe nane Agosti mwaka wa na ishirini na tatu. Rafiki mpendwa, kama alivodhamiria Daudi, na sisi leo tudhamirie kutafuta uso wa Bwana kwa moyo wote. Mungu na akubariki uwe na siku njema ile damu ya Yesu Kristo inayotuenea mema ikaendele kunena mema juu yetu kinyume cha mabaya yote jina la Yesu Kristo likuinue. amen